Og det bare å snakke. Snakke, snakke. Nå tror vi at vi tek upp. Det gjør vi nog helt sikkert. Og der oppe i hjørnet så står det en en. Det er sikkert den folderen det betyr. Mm. Kan du sikkert velge det. vart eller annet et eller annet vis. Der oppe. En. Mm. Mm -hmm. jeg, så det er mappen. Ja. Mm -hmm. mm -hmm. Skal tro om vi ska skrue av nu? Ja. <laughs> da trykker en gang til på den røde.